Du lytter til Radio 24-7. Den originale Radio. Velkommen til Politiradio. Med Dan Bjerregård, Nedim Yassar og Marie-Louise Toksvi. Hvor er det dejligt at sidde her igen med jer begge to, Nedim, Dan. Det er, lige det er faktisk længe siden jo. 14 dage. Ja, men øh, det har jeg simpelthen glædet mig til. Også mig. At, øh, at vi kunne være her med hinanden igen. Så det håber jeg, I er friske og veloplagte. Det er mega frisk og viner. Og, og, og, og vi skal tale om lidt af hvert, om alt muligt forskelligt, men, men vi kommer jo ikke udenom, at vi er nødt til at tale om den ghettoplan, øh, der blev fremlagt af, af en helt hårde minister i Møllerparken torsdag formiddag. Fordi der er jo et helt kapitel i den, som handler om, øh, om en styrket politiindsats og højere straffe og sådan noget. Det synes jeg jo, Det bliver vi jo nødt til at tale om. Og så er jeg simpelthen... Øh, inviteret vores øh, ellers øh, så effektive producer, Nima Samani med ind i studiet. Hej, Nima. Det lykkedes at lige at komme ind. Ja. Du har fået en anden til at passe knapperne for os indtil videre. Øhm, fordi jeg synes, at det her kunne du sådan set også være med til at diskutere. Ja. Mest af alt, fordi da vi torsdag eftermiddag øh, da det her var blevet præsenteret, øh, jeg sad og fulgte det hele på TV2 News, øh, så talte vi sammen om, hvad, hvordan der var som i programmet og sådan noget, og der var du harmdierne over øh, udspillet? Ja, jeg kan godt forstå, hvis man sidder ude i de her ghettoområder, hvor man er berørt af det, og tænker, at man øh, føler sig isoleret i forhold til resten af samfundet, og i forhold til myndighederne, og mister respekt for autoriteter, når man laver det her tiltag, som jo, altså, man kan jo blive ved med at sige, at det ikke er øh, etnisk baseret, men, men det, det sagde man også med, med burkeforbud, og prøvede så at kalde det for et maskeringsforbud, og det, det synes jeg sådan lidt er øh, noget vores. Dan Bjergaard, når du læser forslaget og hører, hvad der er blevet sagt om det, er det handler det her om, om noget etnisk, eller handler det om noget boligpolitisk, eller handler det om socialpolitik, eller handler det om Hvad handler det om? Det handler om det hele. Og altså, øh, det vil jo være øh, mystisk ikke at nævne elefanten i, øh, i rummet, som jo er, at... Når vi kigger på alle de her øh, forskellige ghettoområder, hvis vi skal kalde dem det, så er der jo en befolkningssammensætning, som er identisk i dem alle sammen, og det er blandt andet, at der bor mange fra øh, mellemøstlige lande Afrika og Afrika så osv., så, så selvfølgelig spiller det også ind øh, på et eller andet plan. Det er et spørgsmål om mennesker med ikke-vestlig baggrund, og så kriminalitet og øh, noget med uddannelsesniveau og, og øh, beskæftigelsesgrad. Det er sådan kriterierne for at kalde noget for... Det ghetto-måde, Jo, men altså, det som jeg egentlig... Altså, noget af det, som jeg har stusset over ved det, det er, at altså, grunden til, at, at, at det her det overhovedet er en ting, det er jo, altså, de følger, der kommer fra øh, altså, ghettoen, de, ting, de problemer, vi oplever i samfundet, som som udspringer fra ghettoområderne. Altså, der er jo ikke nogen øh, rundt omkring i Danmark, der vil øh, interessere sig af en kæft for, hvad der foregik ud i ghettoerne, hvis, øh, altså, hvis der sker noget herværk derude, eller der bliver balleret et vindue. Så eller... når nogen brænder container af i Torstrup Gård, så, så er du sådan set ligeglad? Nej, dig, det, jeg, jeg, jeg vil ikke sige, at, at jeg er ligeglad, men, men, men, men, men det er jo... Øh, det er jo den afsmitning, det har på det, på det øvrige samfund, altså nu, senest, så har vi jo haft en, en bandekonflikt på blandt andet Nørrebro, og, og, og det udspringer jo også fra blandt andet et, et ghettoområde, Mjønderparken, Tænkbjerg og så videre, og, og det er jo sådan noget, der gør, det, det bliver sat på dagsordenen, fordi hvis man skal se isoleret set på ghettoområderne, vi hørt så en blandt andet være ude og sige, øh, sådan at man bliver, jamen, hvis man bliver slået ned i et ghettoområde, og øh, vold og så videre, og, og det er bare ikke min opfattelse, at der sådan isoleret set er så meget af, øh, af, af den slags øh, af, af den slags hændelser i, i et ghettoområde. Altså, for eksempel, jeg kan huske, at der gik rigtig mange år, mens jeg arbejdede som betjent, hvor jeg faktisk slet ikke kom i... Altså, jeg kom aldrig i Og jeg kan huske, at den første gang, jeg blev... Øh, kaldt til en opgave ud, altså sådan et, et husbetakkel. Man, normalt vil man jo sige, at øh, hvis man kigger på, på øh, boligsammensætningen og øh, de socioøkonomiske forhold og sådan noget, så vil det jo normalt være et sted, hvor man må sige, der vil politiet måske ret ofte komme derud. Til husbetakkel. Ja, til husbetakkel. Slags, ja. men, men det gør man jo ikke, og det kan man jo så kalde et parallelt samfund. eller model, men Det er jo fordi, der er sådan en kultur derude, hvor man siger, jamen vi anmelder ikke ting til politiet, hvis der er et eller andet. Øh, hvis, øh, så det var ikke fordi, der ikke var husbetakler? Det, det var bare ikke noget, I blev kaldt ud til? Det, det bliver man Altså generelt ikke. Så, så, så det, jeg bare mener, det er, at øh, det, man, man prøver jo at løse nogle andre problemer ved at gå ind og, og, og ramme det ind i ghettoen, fordi jeg tror, altså hvis ikke at det er smittet af på det øvrige samfund med, med de her problemer, der kommer fra ghettoen, så tror jeg bare folk vil være ligeglade med, hvad der foregik ind i Mønderparken. Nede, jeg sagde, at det her handler om mennesker, som bor i socialt belastede områder, hvor der er øh, en høj grad af kriminalitet det er mennesker med ikke vestlig baggrund øh, eller efterkommere. Øhm, altså det er dig, de snakker om jo. Ej, det er ikke mig Altså ikke nu, men Min gamle jeg, ja, ja. Men jeg Altså tror... der, hvor du kommer fra ja. Ved Bad op, ja. er, er det ikke, jeg ved ikke, om det stadig er Men var det ikke ghettoagtigt, da du boede der? Jo, det var, det var på ghetto-listen Dengang jeg boede derude Og det er det ikke mere Men, men det, at du var en af drengene fra ghettoen mm. Hvad betød det for dig, at du var Teenager Eller barn-teenager det betød jo meget jo. Det betød, at vi kom for... Jeg kan jo huske, at, at da, da Grændtoften kom på ghettolisten... Baller... Altså det boligkvarter, det kom Det boligkvarter, jeg kom for. Øh, der havde vi jo næsten fest på gaderne, fordi vi var mega glade for, at øh, nu, nu kunne vi kalde os selv for drengen. Så det betød meget for en person med min baggrund, at, at jeg boede i en ghetto. For, Forklar lige det. Altså, det var en god ting, at I var at jeres kvarter var ghetto? Ja, det gav os prestige, at vi var... Øh mere gadedrengen nu. Fordi nu sagde staten også, at vi er ghettoer, os der bor herude. Så altså, vi blev blotstemplet blot som... Ja. Og, og, og, altså, jeg blev lidt sejere i virkeligheden. Ja, vi blev meget sejere, og vi, vi kunne gå ud og... og i, altså, vi pralede næsten med det, ikke? Og, men der var jo folk, der boede i kvarteret, der ikke var stolte af det, men os, der levede af at være seje og tjene penge på kriminalitet og sådan noget. Vi synes det var mega fedt, fordi det sendte et signal ud til nogle mennesker om... At, at vi får ghettoerne derfor, så vi er rimelig mere ligeglade med, hvad der foregår rundt om os, fordi vi har bare brug for pengene, så vi vil gøre mere for det, pengene. Det er også en fornemmelse, man vil få nu, hvis man bor ude i ghettoerne, og de laver de her særregler med højere straf for visse områder, tænker jeg. Altså, at, at hvad? Ja, så vil man sidde dem, der bor i ghettoerne i forvejen har en distance til, til det øvrige samfund. Altså danskerne, de vil jo sidde og tænke, okay, men de bliver nødt til at lave de her regler for at kunne hamle op med os. Men, men nu, og nu er det jo faktisk sådan, fordi nu siger vi ghetto hele tiden, men, men forslaget, eller udspillet, hedder Et Danmark Uden Parallelsamfund. Og, og det, ordet synes jeg faktisk, er lidt interessant. Altså, hvad er, Dan Bjergaard, hvis du øh, lukker øjnene og må svare helt kort, hvad er Parallelsamfund? Hvad er det første, du tænker, når man ser samfund? For mig så er det, øh, altså jeg vil sige, hvis man skal, skal tage det helt konkret, så, så vil jeg sige, at det er øh, for, en, for en betjent, så er det, når man kommer ud et sted og, og har den her oplevelse af, at, øh, at de folk, der bor øh, et sted, altså for eksempel i de her ger på områder samfund, at øh, de ikke er en del af det omkringliggende samfund, og så når, når man kommer ud som betjent, så er øh, der ikke er nogen, der vil snakke med en. Altså hvis der for eksempel er sket et eller andet derude, så øh, selv... Det har jeg oplevet af altså sig selv, øh, hvor man vil sige, at det her det er normalt øh, velfungerende mennesker. Det er måske nogen, der har en uddannelse, øh, betaler skat. Altså, Pænordentlige samfundet De bor jo også derude. Men alligevel er de mere tilknyttet til den kultur, der, der er, der er ja. derude, end de er til øh, det omkringliggende samfund. Altså, det, det er mere øh, vigtigt, at man øh, holder en eller anden intern... Øh, et -lov, eller man skal sige, hvor man siger, at vi snakker ikke med politiet, end det er, at vi for eksempel fortæller, at når man, øh, ham derover, han har gemt en pistol i postkassen. Og han løb den vej? Ja. Jeg vil, jeg vil lige sige, det er jo ikke fordi, at borgerne derude sidder der, øh, i en møde og siger, nu vil vi ikke tage med politiet. Jeg kan huske min mor... Jamen, det, det er jo netop derfor... det. Ja, men, jeg. Det, der sker, det er, at politiet kommer jo næsten hver, hver, hver anden dag og, og brænder sig ind om morgenen hjemme hos for, øh, forældre, der har øh, kriminelle børn. Det kan jeg også godt forstå, fordi de skal passe deres arbejde. Men de her forældre, de begynder jo at blive mere og mere bange for politiet. Og jeg kan huske engang, at min mor, hun så en øh, bilulykke, og så kom politiet og spurgte dem, fordi hun var vidne... Øh, hvad så du? Og så det første, hun siger, der nej, nej, nej, jeg har ikke noget at sige, jeg har ikke, fordi hun var bange for, at så ville hun blive rodet ind i et eller andet, så det er jo ikke fordi... At, men, at, men det er da også et klasseeksempel på at, at befinde sig i, i et parallelt samfund, at man ikke kan skille de to ting ad. Jamen, burde man så ikke gøre mere, så de her mennesker derude, der, der hele tiden ser politiet som nogen, der kommer og er onde imod dem, fordi de tager deres små men, børn og, og kører men, med men dem? Men der bor jo også mennesker, hvor, øh, altså, som ikke har øh, børn, der nødvendigvis er kriminelle, hvor politiet ikke kommer hver dag. Og det, og det er jo netop det, og de, de er jo også en, en, en del af det her, fordi de er heller ikke villige til at snakke med politiet, de er heller ikke villige til at vidne. det. Ja, de, de det er jo også derfor, jeg siger det her, som, som jeg sagde før, øh, med at man for eksempel aldrig eller næsten aldrig får anmeldelse om for eksempel sådan noget som, som, øh, som husbetakler, eller øh, vold mod kvinder, eller et eller andet. Fordi at man har en, en baggrund, hvor det måske er... Øh, jeg ved ikke, om det er mere acceptabelt, men, men det er bare ikke når man snakker med, med stat eller med myndigheder om. Og det, det, det, det øh... nu snakker vi indvandrer eller danskere nu? nu? snakker men Du snakker om baggrund med, at sådan noget gør man ikke. Altså, jeg har jo set masser af danskere, men indvandrer gør det ikke, fordi de tager det familiært. Hvis det er, at min far slår min mor... Så tager min mor det med min fars familie, så de kan snakke med min far. Og, og det er øh, for mig at se definitionen på et parallelt samfund. Nå, jamen, det er også okay, men jeg har det bare sådan der. Øh, hvis, hvis min mor melder, min far han bliver taget, og det er ham, der har arbejdet, hvem fanden skal så komme men, hjem? Det, med men det forstår jeg også godt, men problemet er så bare, hvis, hvis naboen heller ikke ringer, eller hvis underboen ikke ringer, eller hvis øh, dem ja, der ja, ser det. Det, ikke... det er en meget lille procent procentdel, du snakker om der, fordi sådan er det overhovedet ikke. Der, der er mange, Nå, men, der ringer. hvis godt. Det er. Men så, så gentager jeg bare lige spørgsmål over for dig, Nætim. Når jeg siger parallelt samfund, og den, hans. Det jo vældig langt, men, men hvis jeg siger parallelt samfund, og du skal lukke øjnene og sige det første og falder dig ind med det ord, hvad er det så? Parallelt samfund? For mig er det en, en mur udenom en by, og i den by, der, der kan samfundet ikke komme ind, fordi at, at der er samfundet ikke velkommen. Samfundet har ikke gjort nok til at være en del af det samfund. Okay, så, så, så det er en, samfundets skyld? Nej, overhovedet ikke, men, men det, er det er bare, isoler, hvad jeg føler det er, der er en isoler, isoler. parallelt samfund. Ja. Ja. Øh, Nima? Ja. Hvad, hvad tænker du, når jeg ser Parallelsamfund? Ja, da jeg arbejdede i Gældåparken øh, som jurid, juridisk rådgiver, der, der, der oplevede jeg, at der var folk, der kom ind, og så havde de et akut boligbehov, og så kunne de skrives op på en liste ved Aarhus Kommune, og det hjalp jeg dem så med. Og så skaffede jeg... Der var nogle tilfælde, hvor jeg skaffede nogle boliger uden for de her ghettoområder, altså Gældåparken og sådan noget, hvor, øh, hvor der også boede flere danskere. Der var en høj procent af etniske danskere. Og når jeg så skaffede dem de her boliger, så ville de ikke have dem. Så ville de hellere bo i Gelleruparken, og så sagde jeg simpelthen, det er altså et bedre område, det her det er det mere trygt, og det er også godt integrationsmæssigt, så var, så var svarene, ja, ja, men hvis jeg bor i Gallup-parken, så taler min nabo arabisk, min overbo taler arabisk, det gør min underbo også, og vi kan gå i moskeen sammen, og så videre. Og det synes jeg jo er et udtryk for parallelt samfund, så man kan sige, det er regeringsskyld og forvaltningsskyld, men der sidder altså også mange, der kommer fra mellemøstlige lande, som direkte søger ud i de her samfund, hvor de kan have ja, kun araber, eller Irak og, så, så, og muslimer Så din association, når man ser parallelt samfund, det handler meget om noget, om, om et etnisk eller religiøst kulturelt mindretal, som, som gerne vil leve efter... Ja, som at, har noget fælles, en fælles, som en har fælles, fælles kultur. Ja, ja, Hvor, men, hvorimod du taler, Dan Bjergaard, jo mere om en, en holdning til det omgivende samfund, for eksempel til en myndighed som politiet. Jo, men, men det er jo et eksempel på det, fordi ellers så vil jeg sige, det, det ligger jo også øh, i forlængelse af det, som øh, Nima siger. Men jeg vil jo lige sige til Nima, at, at i, i den nye ghettopakke, der er der et punkt, der siger, at, at indvandrere, der, der kommer til landet, Flygtninge, de skal ikke skubbes ud til ghettoerne. De, de skal bo i, i, ude i samfundet blandt øh, hvide mennesker og danskere, så de kan blive integreret. Så, så den, den er de jo i gang ja, med. det er den del, nu. jeg synes er rigtig god. Det, det er jo der, hvor jeg, jeg faktisk tænkte, at jeg så udspillet og hørte det med højere straf, afhængigt af området. Der tænkte jeg, okay, hvad med, hvad med lighed for loven? Altså har vi sløset så meget på integrationsområdet, at vi nu altså, går så hårdt til den? Ikke? Øhm, men men grund til, at jeg så også er blevet mere positiv, det er også, for da jeg satte mig ind i det, så var det netop det her med, at folk, der er på integrationsydelse, de må ikke øh, tilflytte. Altså, de må ikke flytte til øh, ghettoområder. Præcis, og, og, og det og synes jeg er en fed idé. Ja, jeg synes, jeg er meget positiv, for man bliver nødt til at gøre noget, fordi jeg helt konkret oplevede, at der var folk, der decideret ikke ville bo blandt danskere. Ikke? Det er en del af forslaget, i planen det handler jo om politiets arbejde. Det er måske det, der ligger tættest på for, for i hvert fald også øh, at, at prøve at tale lidt om. Det jeg sad altså og prøvede at nærlæse. Og ja, altså, jeg er jo lidt nørd når det kommer til sprog, ikke? så der er, nogle, der er sådan nogle ting i det. Og jeg tror ikke bare, at der er sådan nogen, der har siddet og græftet det ned sådan lidt, lidt hurtigt. Jeg tror, det er skrevet grundigt igennem. Ikke? Regeringen foreslår, at kriminelle skal kunne nægtes og bos bosætte sig i et udsat boligområde. Det, det er det ordet. Det er et udsat boligområde. Kriminelle skal connectes og bosætte sig. Hvad, hvad tror I, det betyder? Jamen, jeg tror, at de snakker om det dengang. Øh, Ballup Kommune faktisk lavede den med Skovlund. Der var jo en masse LTF-medlemmer. Der ville man have, at de her LTF-medlemmer skulle flytte ud af boligselskabet i Skovlund, så, så man ikke havde kriminelle familier der. Og det var der hvor der var det store. Man havde den der store historie om at de solgte has ud af nogle stuevinduer ja, for det politi. Ja, og var så vil man at ja, ja. ja, og så vil man jo smide familierne til de her familier til de her kriminelle bandemedlemmer ud og, det, og det, jeg tror at det de har gjort der det, det at de vil tage de kriminelle der er registreret i politiet, ud af boligselskaberne. Og det er jo også fordi, at der bor unge mennesker i de her ghettoer, de bliver altså påvirket af, at der er kriminelle, der går rundt ja, i man, gaderne. men høre, der er, der er to dele i det her. Det ene er, at, at det skal være nemmere at, at smide folk ud af, af boligforeningerne og ud af lejlighederne, hvis der er nogen i, i familien, der er kriminel. Det er det ene. Men når man formulerer, at kriminelle skal kunne og bosætte sig et udsat boligområde, så vil jeg bare gerne vide, hvad be, hvem er det? Altså, hvor, hvornår er man... Kriminel. Er det, når man har noget på sin straffetest? Eller er det, når man er prøveløslet, Eller er det, når man er registreret rock- og bandemedlem? Eller, altså, hvordan definerer vi, hvem der er kriminell? Jeg vil da sige, at det er, når du har et land på din straffetest. Jamen, det så, hvor længe er det så? Det må du spørge politikerne om. jo, men, men forstår jeg hvad jeg mener? Det ja. hvor lang tid det er. Ja. Hvis politikerne siger, at der bliver lavet meget kriminalitet, at den her art i de her områder, så tænker jeg vel, det er det, man kigger på. Så hvis man siger, at det er for eksempel grov vold, der bliver begået meget i et eller andet ghettoområde eller afpresning, så kan man vel gå ind og se, om vedkommende har en plet på straffatesten for netop det. Men er det ikke at sige én gang øh, dømt for vold til evigtidvoldmand? Ja, om pletten forsvinder jo. Hvis vi, hvis, vi tager, hvis vi tager udgangspunkt i, at det er en plet på straffatesten, så er der jo også en plet på straffatesten, når man bliver prøveløsladt. Altså så tænker jeg, så må det jo være afhængigt af, hvornår den forsvinder. Og den er jo sådan proportionalt sat med den forbrydelse, man begår. Hvis det tyveri så er det fem år for eksempel, så kan man vel flytte til ghettoen efter fem år. Det er jo ligesom pædagoger, men, men der... der, der, der når, altså, de har noget på deres træsfæretest i 10 år, og når den er væk, væk, så kan de komme tilbage og søge om at komme i en institution, som vi jeg også tro, det, de mener med det her pakke. Spørgsmålet er jo også, fordi den anden del, som har været vældig diskuteret, det er det her med at lave... Altså, at man vil give øh, de lokale politidirektører altså, i de forskellige politikredse mulighed for at lave sådan nogle zoner hvor man siger, inden for det her område, vi har et område her, der brænder, hvor der er virkelig meget ballade, så nu laver vi sådan en en zone. det er blevet sammenlignet med, med det med at køre for hurtigt hvis siden af et hvor der hvor der var At hvis du gør det inden for det her område, så er det værre end hvis du gør det et andet sted. Og så har man lavet en liste over hvilke kriminalitetsformer man mener skulle omfattes af det. Og det er trusler, ilds ildspåsættelse, vold, tyveri, indbrud, brugstyveri, afpresning, røveri, ulovlig våbenbesiddelse, køb og salg af euforistisk stof. Ja, altså det er jo også måske lige vigtigt at påpege det der med som du selv siger, det det er jo noget man kan gøre fra Altså, det er jo ikke et, en permanent tilstand. Det er jo lidt sådan en visitationszone, hvor man kan oprette den, og så, altså, som du selv siger, hvis det brænder på. Øh, altså, nogen har udlagt det som om, at det er en permanent tilstand, der skal være ude i de her øh, områder. Det er jo ikke øh, tilfældet. Men, men det... Det, men det, gør, det, er det, gør det det bedre? Altså, Nej, her, så, er det, ja. så er det sådan en skønsvurdering at hvornår man så kan erklære, at det er nødvendigt. Det, Nej, det, men, det, er det er ved jeg, altså, altså, altså, altså, altså, altså. altså generelt så synes jeg jo, anerkender jeg anerkender ikke ret meget af det her, fordi vi har set det efterhånden så mange gange forskellige udspil og sådan noget, så, og jeg, ved ikke, om, altså, jeg tror ikke, det her det gør nogen forskel, men, men, men det er jo også ligesom blevet sådan en ting, hvor man vil sige, at nu skal vi være imod det her, og nu er det forskelsbehandling og muligt andet, men man vil jo ikke, altså jeg tror ikke, folk vil have så meget mod det, hvis man nu forestiller sig, at... Øh, at vi snakkede indre byer i forbindelse med nattelivet uh, torsdag, fredag, lørdag, nat, hvis der var en, en, en eksplosion i, uh, i vold i nattelivet og knivstikkeri af det ene og det andet. Hvis man så oprettede sådan en zone der og sagde, nu, alle der går i byen uh, torsdag, fredag, lørdag, nat, hvis, hvis man laver et eller andet uh, vold derinde, så er straffen dobbelt der tror jeg bare ikke, man hører samme rammeskrig så, så det er jo, jo klart fordi... altså er det lidt ligesom, at man siger, at altså, trusler er ulovligt. hvis jeg truer nimand nu, så er det ulovligt. men hvis jeg truer en, der er politimand eller sygeplejerske, så er det værd så er det en værre forbrydelse altså, at, der, det... at der er forskel på folk, ja, der er forskel på områder men... og vi straffer alligevel forskelligt kan man sammenligne med det? Ja, det, det, Jeg synes faktisk, det er egentlig i det her med, at man også har uh, intensiveret overvågning i Jomfru Anegade i Aalborg. Altså en gade, hvor alle, ligesom det sted, hvor alle diskoteker ligger. Hvis, hvis man havde lavet det her, altså skærpet højere straf i det område, så, tro, så tror jeg, du er ret i, der ikke ville være rammeskrig. Altså så ville folk vide, at det er fordi, man vil prøve at lave et trygsted, hvor man vil gå i fordi... Men Men det, der bare undrer mig, Nedim, øh, hvis, hvis vi skal ligesom prøve at spole dig tilbage til den gang, du rendte rundt og synes det var sejt at bo i en ghetto, og i øvrigt var øh, kriminel så drev forskellen på, om en, en straf... Og det er så uklart, at, altså nogle af de her straffe skal, skal kunne fordobles. Og det udgangspunkt. Det hele er jo udspillelse. Vi ved jo ikke. Vi har jo ikke nogen paragrafer at gå efter endnu. Og så, så hvis det er en kriminalitet, som i forvejen koster en høj straf, så skal den ikke fordobles. Så skal den stige med en tredjedel. Og altså, jeg synes, det er rigtig svært at gennemskue, fordi for eksempel altså og at, at sætte ild på kan jo i yderste konsekvens være livstidsstrafbart. Ikke? Jo, men, no, men, men gør det en forskel? Fordi jeg synes, at gang på gang på gang, du siger, at mennesker, som er parat til at gå ud og slå hinanden ned, eller skyde hinanden, eller hvad ved jeg, de forholder sig ikke til, hvor længe de i givet fald, kommer i spænd. Nej, men prøv her. De, de, de, vi kan jo allerede se det, da de satte 50% på, at når du trykker på et, øh, en pistol, så fik du 50% mere i din straf. Og det virkede slet ikke. Der var stadig skyderier i København og sådan noget. Og, og den her. Det, jeg har ikke noget mod højere straf, men jeg synes bare, at hvis man skal have højere straf, så, så sæt det hele op for alle mennesker, og ikke kun for nogen, der bor i en zone, som politiet kalder for kriminalzoner. Og, og det med, at politiet får lov til at gøre det det føler jeg lidt af politikerne, der vasker deres hænder og siger, nu giver vi ansvar til politiet, og politiet tager burde ikke tage imod den og sige, vi skal ikke have den over os. Politiet burde sige, at I skal stå ved det, I vil lave, og I skal ikke få os til at bestemme, hvor de her krimisoner er. For vi ved jo lige så godt, at justitsministeren vil gå ud og sige, prøv at nu går I i ud, og så laver I møllerparken til en krimison, og Dan kan sidde her og sige, nej, det sker ikke, men det kan jeg lortere for, at det tror jeg er Okay, okay at men, men så vil jeg sige omvendt, man kan også godt vende den om, øh, øh, hvad hedder det, fordi hvis man så kigger på, vi er jo blevet enige om, at mange af de her mennesker, der bor i, i ghettoerne, det er måske folk, der er lidt dårligere at stille. de har måske ikke så mange penge, så, så det, kan man ikke se det som en håndstrækning til dem, at hvis nu er det ikke meget fair, at hvis der for bliver begået herværk på deres ting, så skal det koste mere? Jamen, hvem er her, Fru Jensen, der bor i Hellerup, der de, får herrværk de på deres ting? Det er de måske skal bedre råd lige, til at betale hvor, for noget det nyt. Det er lige meget. Det skal da straffes lige så hårdt. Den kriminel, der har været derovre, og så ham, der har været i Møllerbank, han skal da have den samme straf. Vi skal kunne kigge hinanden i øjnene, øh, så, der, så jeg ikke føler forskel for dig og mig. Jo, men, men, men jeg siger bare, det, det, altså man kunne også se det som en, en håndstrækning til dem. Gjort ja, men så side... sætter du straffen op. Men det, det? Altså, men, men det er ikke, fordi jeg er, jeg er uenig, fordi altså, man kan jo lave det lidt analogt, det her med, at jeg synes jo også, det er fjollet, for eksempel, at der overhovedet er den her øh, paragraf 81a, altså den her bandeparagrafskærpelse. Altså den, der gør, at man kan hæve straffen, hvis det, er, er nogle det en kon... bestemte ting ja, er sket i der forbindelse to... med en konflikt. Lige præcis. Ja. Og der kan man sige, altså jeg synes, at det er mærkeligt, at hvis der er, forbyder det, en eller anden, der finder på at gokke mig i hovedet, når jeg går ned af... Øh, falconer på Frederiksberg, at så skal han slippe billigere, fordi jeg ikke er en del af en bande, og ikke er en del af en konflikt, end hvis han slår sin øh, en rivaliserende bandemand ned. Jo, altså... eller man kan sige, at, at, at hvis, hvis min mand tæver mig, at, at det er det så mindre slemt, end hvis en, der bor i... Øh, Voldsmose tæver sin kone. Altså... Ja. Jo, jo, eller hvorfor skal det nu... Altså, i, i det her tilfælde... Og det er jo også rigtigt... Altså, det er jo ikke... Nu leget lidt lige øh, advokat over for... Det for, for, øh, for, øh, for Nettie, men, men... Altså, det er jo også det der eksempel med... Hvorfor skal det være øh, billigt at slå en gammel dame ned på... Øh Ja, er på Frederiksberg, end det skal i Møllerparken så, så på den måde er det jo, er det jo rigtigt, nok. Når... Umiddelbart efter, at, at alle de her ministre havde været i Mjølnerparken på Nørrebro i København og, og præsenteret forslaget, så jeg sad og fuldt det på TV2 News, og så, så øh, stillede de ind til Christiansborg og interviewede Chris, øh, Christian Tulsendal fra Dansk Folkeparti, som sagde, at han syntes, at der var mange gode takter i det, eller? men, men at, at når man taler om kriminalitetsbekæmpelse, så skulle det vel netop handle om at bekæmpe kriminaliteten og ikke at flytte den. Altså at man ikke bare skubber den et andet sted hen. Det er også rigtigt. Og det, det er vel også noget man har set i rigtig mange andre sammenhæng. Bare for når man når at siger nu lukker vi Pusher Street, så er det ikke fordi man har bekæmpet hæshanden i København. Ja. Eller nu fjerner vi de gadeprostituerede fra fra Halmtag, for der skal være smart kaféer. Så er det ikke fordi vi ikke har gadeprostitutioner i København. Men, øh, men et eller andet sted, man skal også skælne mellem... Der er, nogen, der er jo en del, der misforstår det her med, at det er jo ikke afhængigt af, hvor man bor, det er afhængigt af det område, kriminaliteten... Det er jo vi gerne i stedet. Ja, ja. og, og, og jeg, jeg bor på Vesterbro, og meget tæt på, hvor jeg bor, der er der en legeplads, hvor der er sådan en øh, isbod, som er åben om sommeren. Dem bliver, dem bliver der sat ild til hver anden måned. Og det er sikkert de samme, der gør det. Der tænker jeg, at, at hvis man kan konstatere, at det her, det sker hver anden måned, så kan vi sige, at lige præcis det sted, hvis man sætter ild til det så skærper vi straffen, så er der en højere straf. Det, det kan et Men, eller andet hør, sted er godt er det ikke se det logiske eller? i. Men nej, nej, nej, nej, problemet, er bare, problemet er bare, jeg kan godt se det logisk i det. Men problemet med det her, det er, at de jo ikke kan finde dem, der sætter ild til det. Det, det så, og det ja. vil sige, hvis, hvis man det... nu faktisk fangede dem, der satte ild til, så, og, ja. og fik dem retsforfuldt og dømt for at sætte ild til iskiosken. Mm. Altså, det er jo kriminalitetsbekæmpende. Ja. Med, med at, hvis du sætter de samme, eller mig med de samme, der gør det hele tiden, så det er det jo... Altså, det, det er jo igen det her med, som... Jeg tror, jeg har sagt det rigtigt. Mange af de her ting, det, det er ulovligt i forvejen. Altså, det er ikke lovligt at begå vold. Det er ikke lovligt at gå rundt med våben. Det er ikke lovligt at handle med has. Men det er meget symbolisk. Så, altså... så, så det er vel mest af alt en opgave for politiet, at efterforske sagerne og smide forbrudderne i spjæld. Jeg vil også Serier, sige... Jeg, at... At... på Dan Bjergaard. Øh, jo. Øh... Men, men altså, det med den isbrud der, det er jo... At du laver en solen derinder, så får du op, fordi de brænder den her ned. De får jo ikke dobbelt op, at de bliver jo ikke fanget alligevel. Jo. Det er det min Så ved med at sætte en kamera op, man, så skal ja, den der lang med. der man får ikke flere beviser af det. Det er jo, det er jo symbol det er jo, det, er jo ligesom, jo. det er jo præcis som ligesom alt hver gang, jeg siger med, med, med voldtægtslovgivning, at man kan lovke så meget, man vil, men det skal få ikke flere beviser, fordi det er en kriminalitetsform, hvor det er svært at finde vidner og tekniske beviser og det samme her. Problemet er jo ikke, om man får 4, øh, 6 eller 8 år. Problemet er jo, at, at man skal fanger. Nogle rollinger på 14-15 år, der bare løber pissed. Men nu skal I bare høre hvad der også står i, i forslaget i det kapitel der handler om den styrkede politiindsats. Der står at øh, nu skal jeg lige finde det. politiet vil på landsplan gennemføre i alt 25 større målrettede politiaktioner i 2018 og 19, altså i år og næste år i de særligt udsatte boligområder. Den hvad er større målrettede politiaktioner? Det er, jo, det er jo et godt spørgsmål, og, øh, det, det er formentlig flinteren ligegyldigt. Altså, det, det er vel, altså som jeg, der, der står også noget med, nogle, øh, der ikke noget med nogle færdselsaktioner og det ene og det andet, ikke? Og, og, og du ved, jamen, det, det er da sikkert fint at tage ud og så skrive en masse, der kører uden sikkerhedsæl, eller hvad fanden de gør ude i Men det kører med stjålen nummerplader, et ikke? Andet, det ikke det, du gjorde altså, altid, men, men, men fjerner, Så skal ikke det, det fjerner jo bare ikke rigtig de, de problemer, som vi... Øh, er ud på at bekæmpe her. Nej, det med, det med færdselskontrollerne, bare lige for at... Og, jeg sidder jo med det foran mig, så jeg lige godt tage det med. At man vil have flere mobile politistationer, så man får en øget politimæssig tilstedeværelse. Ja. Og så øger man kontroltrykket i form af for eksempel flere færdselskontroller. Sådan så politiet er synligt til stede. Det, det er det, der står i forslaget. Ja, og, og altså, man kan sige... Det er jo meget sjovt, ikke? Fordi nu er der nogen, der har fået sådan en idé altså. Man kan se sige, at der er altid så nogle øh, forskellige politiske sider, der, der får en eller anden kæphest, og så kører de på den. Altså, øh, jeg tror, det var Frank Jensen, der også havde noget med, med nogle af de her nærpolitisationer. Så skulle der, lige pludselig skulle der nærpolitisationer over det hele. Ikke? Og nu har pape det her med Søren Pabes autocamper, der skal ind og holde et eller andet sted. Og så tror man, det virker. Altså, det, det bedste, det bedste eksempel er, at øh, for eksempel her under bandekonflikten, så holdt den der øh, autocamper, holdt jo et eller andet sted på omkring Blågårdsplads, hvor der så er blevet skudt øh, 15 meter derfra. Eller sådan noget. Så, så det tror jeg ikke virker. Men, men noget, jeg faktisk blev mærke i, det var, øh, at øh, der er de her punkter, hvor der står, at regeringen foreslår, at flere hårdkogte kriminelle skal væk fra gaden gennem det, der hedder en strategisk indsats for at udpege personer, osv. osv. Ja. Og så Og det, det er jo meget fint, at regeringen foreslår, at der er flere kriminelle, der skal væk. Altså, det, det giver jo... Egentlig... Jo, at man skal finde de, de centrale personer. Ikke? Ja. Altså, man skal finde bagmænd. Altså, men, man skal men... finde nutidens nedimer. Ja, og der hvor jeg, jeg synes, det så var interessant, det var fordi, det ikke er ikke så lang siden, at der er kommet sådan en opgørelse fra New York, og det er jo New York er jo et af de steder, hvor man siger, det er jo alle sådan noget banders epicenter. Det er der, det hele startede i 80'erne med forfærdelige boligområder osv. Men udviklingen er faktisk vendt så meget i New York, så... De har det laveste antal af det, man siger, felony crimes, altså sådan noget med øh, drab og manslaughter og bilteori, alle de der forskellige ja. ting, der er. Og, og lige nu har man det laveste niveau af det nogensinde, altså siden fra, man overhovedet begyndte at måle på de her ting, og det er sådan, kriminologer, de, de sådan lidt, øh, diskuterer lidt om, altså, hvad skyldes det. Men, men et, af de, øh, et af de ting, man peger på, der kan være sket, det er... Og det er faktisk helt elementært, det er, For det første har man styrket sådan, politiindsatsen, de har fået flere ressourcer, de er blevet lidt bedre uddannet, så har man brugt utrolig lang tid på, at politiet i de her øh, udsatte områder skaber tillid til befolkningen. Altså, man får en personlig kontakt til, til, til dem, der bor derude, og så går man målrettet efter... Altså, man, Småt opforsættelse, som det kan man lidt gennem fingrene med, men man går faktisk, som ligesom der står her, målrettet efter de her øh, kriminelle øh, hovedaktører og bandemedlemmer. Og så har man så øh, som en, en side note, at man også har uddannet politiet i blandt andet at øh, omgås med stofmisbrug og behandle overdosis osv. Men Dan det her, det ved politiet, dansk politi. Vel godt. Altså, hvornår der er brug for en målrettet indsats målrettede politiaktioner jo, men... i et bestemt boligområde i øh, østjyllands politi, men, det ved politiet, men, det behøver de vel ikke så meget til jer. Det er jo derfor det er ønskert, men det er jo også, at man snakker med, med folk, også placerede folk, der sidder rundt omkring i, i Næk og alle mulige andre steder, så siger de jo, når der kommer de her udspil. Jeg tror der med det seneste bandudspil, så var der, var der 37 punkter, der ved fandme ikke hvor mange. Og, og så siger, men, prøv, der, der er måske to af dem, som, som er nogen, der kommer fra os, og resten jamen, det, det er ikke rigtig noget, vi har bedt om. Og det er også derfor, altså, når jeg så, fordi det, jeg synes egentlig, at det, det der ene punkt, det synes jeg, det kunne der måske godt være noget, noget fornuftigt i, bare at understrege, fordi det burde være almindeligt politiarbejde. Men det er men, det vel også. Men så når man læser det næste, så står der sådan noget med, at så skal politiet udarbejde en eller anden overordnet strategisk plan for, hvordan det hele skal fungere i hele, en national plan og sådan noget. Og der er det bare sådan, prøv at, det, det, det er jo ikke det, man skal. Altså, der skal jo ikke sidde nogen på et, et eller andet national plan og så detaljregulere, hvordan det skal fungere. Vil du høre, vil du høre formuleringen, Jamen, den er faktisk poetisk. Regeringen foreslår at udarbejde en national strategi for politiets indsats i de særlige udsatte boligområder i de kommende år, der skal styrke effekten af politiets arbejde og styrke trygheden i de udsatte boligområder. Ja, og, og, og altså, det, er jo, det er jo så min kæmpe, altså, det har jeg sagt så mange gange, men, men måske var det bedre, hvis man virkelig sagde på, at der sidder nok nogen. Øh, hvad hedder det, øh, Stengård over i Esbjerg eller et eller andet, der, der er nok nogle lokale betjente, der er nok nogle lokale ledere, der er nok nogle, altså, som måske har en bedre idé og en forståelse for, hvad der lige foregår over i Esbjerg, hvordan det skal håndteres, og så prøve at lade dem løse det. Ja. Jamen, jeg vil jo bare sige, at hvis, hvis vi skal få den nye generation, der, der, der bliver større, øh, til at kunne holde af politiet, så skal vi gøre, ligesom de har gjort under bandekonflikten inde på Nørrebro. Altså ind på den røde plads, der stod jo den der mobile politistation, og, og da jeg var derinde med p og lave noget øh, rapportage om bandekrigen, der kunne jeg se, hvordan de små børn de løber over og snakkede med politibetjentene, der sad derinde. Fordi dem har de jo mødt hver dag, når, når de kom gående igennem den røde plads. Og der kunne jeg da se øh, et, et, en mulighed der. Og hvis man kan få sådan en mobil politistation, også ind på Mønlandparken og i Tængbjerg og i Voldsmås, så kan de små børn øh, få lov til at gå over og hisse på den her betjent hver dag. Og på den måde, så men, kan betjentene også skaffe nogle positivt. Og prøv, jeg synes, det lyder smukt. Jeg får næsten tårer, men da du var en lille dreng i Ja kom der så ikke også, det er, jo, altså, det er jo før politireformen, det, det er jo altså i forrige års ikke? kom der så ikke også jævnligt politifolk? Jo, de gik dem, så ikke så hente med hente De kom jo for at hente os og køre os hjem til ja, vores fødder. vel følger. ikke da du var fem, 6, 7 år? Nej, dem så jeg overhovedet ikke jo. Nå. Jeg så dem jo først, da jeg startede ja, lige en juridisk ting med det her med, med skærpet straf. Altså det vi snakker om er, at det i forvejen er kriminelt, og, og efterforskningsmæssigt, så løser det jo ikke noget, og man alligevel ikke kan fange de her kriminelle ved, at man så skærper straffen på bestemte områder. Det er jo sådan i retsplejeloven, at øh, hvis en forbrydelse, den, er, øh, den giver fire, jeg tror det er fire eller, eller minimum seks år, så har man nogle efterforskningsmæssige udvidet beføjelser, det vil sige telefonaflytning og så videre. Der er nogle efterforskningsmæssigt skridt, man kan tage, hvis kriminaliteten er ulovlig eller øh, grad nok. Hvis, man så, hvis det så kommer til at gælde sådan, at, at, at det, i det her skærpede område, så siger man, så stiger den her kriminalitetsform fra 3 til 4 eller 5 år, så det kan jo godt være, at de skriver det ind, at så har man nogle ekstra efterforskningsmæssige men, beføjelser, men, og så på den måde, så bliver det en, altså, nemmere at bevise. Jeg skal bare ikke forstå det ordentligt, Nima. Det du siger, det er, at... At for at politiet for eksempel kan få lov til at lave telefonaflytninger, yeah. så skal der være tale om en kriminalitet, som, som går op over en vis straframme. Yeah. Det, det, man må ikke lave telefonaflytninger, yeah. fordi nogen er mistænkt for yeah. at hugge en cykel. Og så det, du siger, det er, at hvis, man, men, at hvis det her tiltag, så betyder, at straffen for at øh, sælge has i et bestemt område, I en bestemt periode. pludselig med fordobling, ryger op over den, den grænse, så, vi, så får politiet ekstra befolkning til efterforskning, for eksempel mulighed for at aflyttere den ja, slags... Det, det kunne man jo forestille sig. Det, det, vil, altså, det kan jeg egentlig... Altså, det vil jo være lidt problematisk, ikke? Fordi... Øh, det kan jo ikke være sådan, så, altså, at de her indgreb, som jo er noget, der er nedskrevet i retsplejeloven... Altså, der vil jeg faktisk sige... Det, det, det synes jeg ikke, man kan gøre i, no. på, i særlige områder, fordi det skal jo ikke være sådan, at så du har nogle, nogle, nogle indgreb, øh, som du kan bruge... I bestemte bestemt og skal Men det er jo man... det, de gør nu allerede jo. Det er jo det, der er hele i formålet med det. Det er jo at sige, at det her område det er særlig problematisk. Det kan vi ikke gribe ind for med de midler, vi har nu. Så derfor så laver vi den her skærpede zone. Så kan man både og give der dem højere og gøre. og der kan mere lade sig gøre efterforskningsmæssigt Jeg siger ikke, at det er sådan, og jeg siger heller ikke, at regeringen gør sådan. Jeg har ikke set uh, det konkrete lovforslag til det endnu. Men det vil da give god mening. Jo, man kan sige, det er jo også det, man gør med en visitationszon. Det er det med altså, det, det er jo ja. præcis det, ja. ikke? Men, men, altså, det, det, men jeg synes det også, Dan går. der er altså forskellen. Jeg synes, det der med der er at der er den forskel, at det er nogle efterforskningsmæssige muligheder, ting politiet kan gøre på stedet ude på gaden, men som jo ikke handler om om den straf, som vi jo altså normalt skal, mener skal, skal udmåles ved domstolene, efter at noget er efterforsket og bevist, at, at det er jo en kompetence, der ellers ligger et andet sted. Ja? Jo, det, det er jo netop derfor, at man, man har det jo efter straframme, og ikke efter, hvor meget man får i fængsel, ikke? Øh, altså de her indgreb, så, så, så derfor ville jeg synes, det var mærkeligt, hvis... Nå, hvis, du mener på de efterforskningsmæssige ja, altså beføjelser? Ja, derfor vil jeg sige, det, det ville være mærkeligt, hvis, hvis tingene fulgte med, ikke? Men er det ikke ligesom Frankrig med, altså der, der længe har været undtagelsestilstand nu? Undtagelsestilstand betyder vel, at man får nogle udvidet beføjelser, fordi der er et øh, ekstraordinært problem? Jo, og, og så kan du så sige, hvor, hvor stort skal problemet være, før man ja, begynder at give, ja. give køb på de der ting, ja. Jo, og så altså, hvordan måler vi straframmen? For det kan jeg da huske for nylig, da vi talte om øh, forslag til, at man skulle have, have domstolene til at give højere straffe. Man arbejde med minimumstraf normal straffe i, i sag om grov vold. Der, der blev det omtaget som, at, at straframmen gik til ni års fængsel. Og, og, altså, der står i straffeloven, det er 6 år for grov vold. Men så siger man, jamen, Fordi man, hvis man er dømt før tidligere for vold, så kan straffen hæves med ind til det dobbelte. Så dermed kan den blive 9 år. Og så pludselig taler man om at på 9 års fængs. Sådan, sådan nogle regnestykker kan jo også gøre det uigennemskueligt, hvilke regler der gælder hvornår. Er det ikke dybest set? Jo, altså det, det, er, det er jo retssikkerhedsmæssigt meget betænkeligt. Jeg synes, det lugter af, at man prøver at begrænse demokratiet med, med demokratiet. Det, det synes jeg, I især i forhold til, at du siger, at det, det, er jo, det er jo problematisk, hvis man kan gå ind og, og lave om på nogle efterforskningsmæssige principper fra retspalejloven. Men, men, men det lyder da som om, at det, at det er det, man er lidt af i gang med. Men der, der er en ting lige her til allersidst, jeg godt, kunne tænke mig at spørge om. Fordi, altså jeg jo selv opvokset i noget, som nogle mennesker kalder en ghetto, men er altså i den anden ende af samfundet, nord for København. Øhm, og, og Nedim, du kommer fra selve ghettoområdet og må det der i hvert fald var en ghetto engang, Den Bjergård, hvor, hvor er du voksede op? Jamen, jeg er jo vokset op på den københavnske Vestegn, så... Inden eller men... uden, I gato-agtige, eller? Nej, det er jeg ikke. Jeg er vokset op i sådan et uh, middelklasse villekvarter, men omgrænset er en masse af de her uh, gatoer. Så, så... så du har fået lov til at bo i hus? ja. Jeg... Så du gik i skole med nogle af dem fra blokkene, som var sådan nogle nedim Ja, så altså, dem har jeg... Øh, øh, Nima, øh, hvor du voksede op i? Jeg havde jo rig svil, <laughs> jeg, jeg er mindst indvandrer herinde. Jeg er vokset op i Balle i Silkeborg. 200 øh, adresser, en øh, adresse, hvor familien havde en baggrund. det var vores. Man siger jo, at noget af det, man gerne vil opnå, det er, at man får en anden sammensætning af beboerne i de her kvarterer. At, øh, at man, så skal man også rive ned og få skøn og gøre anderledes. Der skal være andelsboliger, ejerboliger osv., osv. og så videre, penthouse og så Og sådan så, at man tiltrækker andre, man smider et ud, og så skal der bo nogle andre. Det, det kunne være sådan en som mig, tænker jeg, at man gerne ville have skulle bo der, ikke? Men, men jeg ved ikke, om jeg ville have lyst til at flytte ind i et område, hvor man sagde, at det her, det er simpelthen en, en så problematisk zone. Så hvis du bor i det her område, så bestemmer vi, hvornår dit barn skal i du. Her bestemmer vi, at hvis din teenager bliver taget for stjænpladet chokolade, så skal jeg straf. Altså jeg ved ikke, om jeg har lyst om man kan tiltrække mennesker, hvis man siger, at det her, det er... Her er der undtagelsestilstand. Hvad, vil du flytte den? den? Øh, nej, det vil jeg ikke. Øh, altså, og, og, det, og igen, det er jo udelukkende baseret på hvad skal man sige, øh, sammensætningen øh, derude, fordi hvis man kigger sådan isoleret set på det, for eksempel, nu hvis vi snakker om Vestegnen, hvor jeg kommer fra, der har man sådan altså Brøndby Strand for eksempel, som jo, øh, jeg tror ikke engang, det er en ghetto mere, men det var et af de første, hvor man kunne kalde det, var i hvert fald sådan et, et område. Og hvis man sådan isoleret set ser på, på Brøndby Strand, så, så ligger det, ja, tæt på øh, stranden. Og hvis man havde en eller anden... 100 kvadratmeter lejlighed på toppen af et af de her boligblokke, så ville det da sikkert være et fedt sted at bo, hvis ikke der var de problemer, der er derude. Og jeg har bare i min tid øh, som betjent, jeg har mødt så mange af de her idealister, der kommer, og nu skal de flytte ind i Mølnerparken, og nu skal de flytte ind inden ved Blågårdsplads eller et eller andet. Og de øh, nogle af dem kommer fra Jylland, og det hele er jo, det er jo så, øh, så fint og øh, multikulturelt. Så er de der, det der på altan og drikker økologisk Men når de så har fået stjålet deres vasketøj 10 gange, og der er blevet, øh, pigerne er kommet hjem, og der er blevet efter, men de har fået, jeg var ude og en, hvor de fik kastet en mursten ind af øh, ruden fire gange på en uge eller et eller andet, ikke? så kider man bare ikke at bo derinde mere. Og, og det forstår jeg sådan set godt. Men, men altså, bygningerne i sig selv er der jo ikke noget galt med. Altså, Mønderparken, vi snakker så meget om øh, studieboliger, der er mangel på dem. Altså, det, det, er, jo, det er jo store lejligheder, så hvis, hvis, hvis det var fyldt med øh, studerende, der kom over for Jylland og skulle læse i København, så ville det jo ikke være et ghettoområde. Det er mm. de pæne lejligheder. Ja, det er skørtatidigt ja, ja. flotte store ja. lejlighed, Nå, Nima så mange tak fordi du lige gad at komme ind her så, på tak. den anden side af, af glasvæggen, men nu sender der ud til knapperne igen, fordi vi skal jo sådan set nå at tale om andre ting også i dag. Du lytter til Politiradio på Radio 427. Københavns politi, øh, udsendte fredag en presmeddelelse om, at man fastholder indsatsen mod den organiserede hashhandel på Push Street. Tror I ikke, at Christiania også kunne dybest set være sådan et, sådan et ghetto, eller sådan et, hvor man skulle lave særlig straf? Jeg tror, du skal så skal vi nok øh, gøre det lidt mere snævert og så sige Push Street. Oh, okay. Ellers så tror jeg, der er nogle øh, flinke, rare fredsheldsende Christian Iller, der bliver røget. Nå, okay. Nå, I hvert fald så har politiet øh, Københavns politi haft travlt i Puster Street øh, på Christiania. Der øh, er blevet beslaglagt hashprodukter og joints i boderne, og så har man givet 19 mennesker bøder for at være besiddelse af noget, altså købere. Og så har man lavet en aktion mod sælgerne, der anholdt man 10 varetægtsfængslet, de tre af dem. Og, øh, og der beslaglagde man også øh, nogle kilo hashprodukter. Hvorfor hedder det hashprodukter? Hvorfor hedder det ikke bare hash? Det er fordi, hvis det måske også er altså, ja, andre ting, øh, skunk eller et eller andet, som jeg ikke oh, lige er okay. Men derudover 600 joints, 230.000 kroner i kontanter og en guldkæde til en værdi omkring 125.000 Det er noget af en guldkæde. En guldkæde til 125.000 kroner? Det er en stor kæde. Har du nogensinde haft sådan en, egentlig. Nej, aldrig. Jeg har aldrig gået med øh, guld og sådan noget. Det gør jeg med stor fornøjelse, men, men man er ikke i den prisklasse, vil jeg tror jeg slet ikke, min hals ville kunne holde til at have en, en guldkæde. Det er, den. det er jo en længe. Nå, og, og så er der altså, øh, hedder det i som jeg sidder og læser op af, at øh, politiet oplevede ved onsdagens aktion både stenkast og kast med kanonslag, og det er en tilbagevendende udfordring, øh, siger øh, et vice politinspektør fra, fra den særlige øh, afdeling Københavns Politi. Og så omtaler man også et knivstikkeri i weekenden, som sammenholdt med hy hyppige stenkast og angreb på politiet, vidner om et råt miljø i Pusher Street, hvor voldsparatheden er stor. Så man fastholder sin intensiv til og fortsætter arbejdet med at bekæmpe den organiserede hashhandel i Pusher Street, siger Københavns politi. Dan Bjergård. jeg faldt faktisk over denne her, fordi jeg så, at du skrev en historie i efterbladet om knivstikkeriet øh, i, i sidste weekend på Christianien. Hvad, gik det, hvad var det for noget? Ja, og det var jo sådan et knivstikkeri, der gik sådan lidt under radaren, fordi øh, det er jo ikke et eller andet, der man har hørt så meget om, men... men øh, altså gik under radaren men, i medierne? Eller? Ja, både i medierne, og normalt så hører også øh, politiet tweeter nogle gange om de her ting, og, sådan, og, det, og der har ikke rigtig været noget på det, og det, det er også fordi omstændighederne ved det er lidt lidt, lidt mærkeligt og netop fordi det måske er ude på Christiania. Det er jo så også apropos det andet, vi talte om et sted, hvor folk ikke taler så meget med politiet. Men øh, Københavns politi får øh, sidste fredag ved Fiertiden en melding om, at øh, der er noget slagsmål ude foran øh, Christiania, det er vist nok ude omkring det her område, Og da politiet kommer der ud. Øh, så kan de ikke rigtig, altså de kan ikke finde noget præ helt præcis gerningssted. Det er... Øh... Når du siger, undskyld, klokken 4 er det klokken 5 eftermiddag? Klokken eller? 16. Okay. Så, ja, øh, klokken 16. Øhm... Og, øh, ja, man kan ikke finde det der præcise sted Der er noget, der tyder på, der har været noget knivstikkeri, men, men det er sådan et, øh, som, som, som da jeg talte med Københavns politi, de siger, vi ved ikke helt, hvor det foregået. Der er noget, noget blod nogle forskellige steder, det ligner også, det er blevet forsøgt at vaske, blive vasket væk, altså nogen, der forsøgt at fjerne sporene. Øh, det ligner sådan et slagsmål, der er foregået over sådan en, et længere stykke, og... Øh, noget tyder på, at det måske er startet inden omkring... Øh, altså sådan en slagsmål, hvor man ligesom tungler af sted og så starter, slår man lidt på hinanden her, og så ja, går man lidt på hinanden her, og så går man lidt, og så ja, man... man... Kan, ja, man kunne forestille sig, at der er nogen, der er kommet i tønderne på hinanden, og så er de stukket af, og så er nogen, der for eksempel er, er løbet efter dem. Okay. Øh, men, men, men det tænker jeg jo så i knivstikkeri på Christiania, det er jo altid spændende, så, så, så det øh, graver jeg lidt i, og, og Københavnspartiet siger, jamen, vi kender ikke så meget til det, vi ved, at øh, de her to yngre mænd i 1921. Den ene af dem har en tilknytning til en, en bandegruppering. Og hvem er de to mænd? Altså, er det de dem, der er ofre, ja, eller de dem, der to offre, stug... Nå, okay. øh, Så de... man ved, der er to, der bliver blevet Man ved, at der er to, og de øh, henvender sig, og de bliver selv bragt til, til hospitalet, og ifølge øh, politiet, så er de meget lidt om og ønsker ikke rigtig at, <coughs> at medvirke til noget som helst. Hvad, ved du, hvad der skete med dem? Altså, hvor alvorligt det var? For der skal være noget til, hvad man kan tage på hospitalet? I, altså, if, if, ifølge mine oplysninger, så var den ene øh, behandlingskrævende øh, og den anden slap med nogle små men, men så begynder jeg jo så at interessere mig lidt for, hvad, hvad er der foregået herude på, på Christiania Knivstikkeri ved Højlysdag. Og det, som flere forskellige kilder oplyser, det er, at det faktisk er to af de her øh, ja, rockergrupper, øh, som har været i tønderne på hinanden. Der er to ude fra en gruppering udefra, der er kommet ind. Hvad der helt præcis er foregået derinde, det, det ved man ikke, men det er endt i et, et slagsmål, hvor i hvert fald den ene er blevet stukket ned, og, og det skulle ifølge oplysningerne være startet inden på Christiania, og så efterfølgende øh, været fortsat ude foran, øh, ude foran. Men altså to rokker, altså sådan nogle rygmærkegrupper rivaliserende grupper, som, som kommer, som stikker med kniv på Christian. Det lyder sådan noget helt retro -agtigt. Ja, og, og netop, nu sidder vi jo her og er sådan lidt forblommet. Det er jo Jeg netop... Det er jo for dig selv. Øh, altså, Grunden til, at vi ikke siger de her navne på de her to gruppering, det er fordi, som sagt, så er det, det er rygter, og det er kildeoplysninger. Så derfor kan vi ikke sige med sikkerhed... Øh, Hvem det, hvem det er. Men, men, men du ved med ret stor sikkerhed, at der er tale om sådan nogle rygmærkegrupper ja, det på rockerklubber. Ja. Det er det. Københavns siger, de, de, de kender jo selvfølgelig øh, tydeligvis den, den ene part, altså ham her, der er blevet stukket, og ved jo, hvilken tilsynning han har. Det har de ikke ønsket at melde ud. Men de siger selv, de ved ikke, hvem modparten er. Men, men, men det er så der, hvor oplysningen går på, at det er altså en, en anden rockerklub, som, som har været i trådderne. Men, men er det ikke... Det ved jeg ikke, er det bare mig der ikke føler med, Er det ikke trods alt Lucevani. Det rockclub med knystikkeri og Christiania og røgmækkerbå. Og... Jo, det, det, det kan man sige, altså det, der er jo flere, altså, der er jo efterhånden mange af de her øh, rockergrupperinger, bandegrupperinger, der er til stede ude på Christiania, og det er jo sådan et sted hvor flere for, altså, det tiltrækker bare mange kriminelle aktører, den her hashhandel der foregår derude, og vi ved jo ikke, altså vi ved ikke helt præcis om det er at er det has-opgør, er det bare nogen, der tilfældigvis har været derinde, og har set så er, blevet, så er der nogle andre, der har set så sure på dem, at de ikke skal være derinde. Altså, det, det ved vi. Det kan ikke, også handle om en pige. Det kan handle om alle mulige andre ting. Men jeg okay. snakkede snakket med, med en af de her fra, fra talsgruppen ude på Christiania, som jo så også sagde, øh, hun var meget rystet over det, og siger, at øh, ifølge... Altså, det her med, at der er rocker, der stikker hinanden ned på Christiania, og der har været rockerkrig og sådan noget derude, det mente hun ikke. At, altså, det var ikke siden bullshit-tiden, at der havde været det. Så, så hun mente også, at det var en, en, en ny udvikling derude. Så dybest set, tror du, det her det er sådan en sag, man faktisk får opklaret. Nej, det... Og for det, dem, der har stukket øh, nu. Det tror jeg ikke, man gør. Hvis det er dem, der bliver blevet stukket, ikke vil sige noget, der er ikke nogen vidner, der vil sige noget, men... Du, altså. Nej, det det, det det tror jeg, og hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg heller ikke, den ligger sådan øverst i, i bunken hos, hos Københavns politi. Hvorfor tror du ikke det? Nej, men altså, de indløsende grunden at... Øh at man ikke engang har en. Altså, det er jo noget altså, i en, en offentlig påtal sag, som det hedder. Så, så politiet skal jo også efterforske, selvom de får rettet ikke ønsker at deltage. Men man kan sige i, i sådan en, en sag, hvor at, at de ikke engang gider at oplyse noget som helst, og man ikke ved, hvad modparten er, og der ikke er nogen, der vil tale med, med politiet, jamen, så er det jo meget op ad bakke. Det er selvfølgelig rigtigt. Nå, men øhm, du kommer ofte om det, hvis der sker noget nyt. Vil du ikke love det? Det gør jeg altid. Det vil jeg sætte stor pris på. Du lytter til Radio. Med Maria Louise Toxvind, Dan Bjergård. Det er en, og Nadine Sørensen. Vi har kun en øh, små 10 minutter tilbage af ugens udgave af Politiradio. Øhm, men der var noget der, der savnede jer der, Dan Bjergård. i sidste uge, da, da du ikke var her, fordi øh, der var man jo vældig optaget af eller havde været vældig optaget af en menneskejagt over det meste af Sjælland. Øh, det begyndte øh, en lørdag aften med, med, med at, en, at to yngre mennesker blev overfaldet på en tankstation i Birkerød i Nordsjælland af en mand, der angreb det med en økse. Og øh, ret alvorligt kom de jo til skade. Og så stak han af. Og så jagtede politiet ham øh, og ledte efter ham. Og jeg tror faktisk også, politiet brugte udtrykket menneskejagt. Og så øh, mandag eftermiddag, så, så kommer der så meldinger om, at der er begået et, øh, et bankrøveri i Ringsted og, og gerningsmanden svarer til ham, man i forvejen jagter. Og, øh, og så intensiverer man jo så jagten, og så får man ham så øh, endelig øh, anholdt på en sexklub på Vesterbro, så jeg husker, eller bar. Øh, og så blev han øh, fremstillet af varetægtsfængsel. Men sådan en over flere dage menneskejagt, altså... Vi har en mand, man tror, man ret hurtigt vidste, hvem han var, fordi der var overvågningsbilleder for den der tank, hvor han overfaldt de to unge mennesker. Øhm, så man ret hurtigt godt ved, hvem han er. Og så skal man finde ham. Hvordan foregår det? Det tænkte jeg, det kunne du fortælle mig om. Altså, det er jo lidt forskelligt, fordi... Altså, nu kalder du det her for en, en menneskejagt, ikke? Og så, så havde jeg tænkt på, da du sagde det, hvad er forskellen på, hvornår er noget en, en menneskejagt, og hvornår, er det bare, altså, hvornår øh, eftersøger man bare en eller anden? Altså... Og det er jo klart, at i sådan et tilfælde her, så, så er det jo en måske stærkt uterrenlig type, som har lavet grov personfarlig kriminalitet, og som har gjort det på en måde, hvor man tænker, det, det er der måske risiko for, at han gør igen. Og, og ja, så er vi måske ude i det der, hvor vi kalder det en, en, en menneskejagt lidt, eller vi øh, kan huske tilbage fra Omar i og Luceyne og, og terrorangrebet, hvor man også siger, jamen her har vi en mand på fri fod, som er potentielt set øh, farlig for alderen. Hvad? Og, og ja, så er det en, øh, en, en menneskejagt. Og der, Men vil det ind i dit hoved være det, der var definition, altså definitionsforskellen på, at, at noget bare er en eftersøgning, og så... Eller er det bare et medieord? Ja, altså, det er jo bare et medieord. Det, ja. altså, det er jo ikke noget, der, der sådan findes i, hvor man slår op i en eller anden politibog, og så siger, at nu er det en menneskejagt. Men altså, jeg, jeg vil sige, det er jo det her med, at en person, som er aktuelt farlig, øh, og er det for formentlig alle, ikke? Jeg vil, jeg vil lige sige, at øh, jeg, jeg så jo, da politiet, jeg bor jo selv ude der ved Lyngby der, og der skulle jeg til farum sammen med min fætter, og det var en dedikeret menneskejagt. Der var politi i hver hjørne, der var politibiler ind i hver gade, der var helt til øh, Lyngby, var der politibiler, der kørte rundt med sirener, øh, og da vi kørte igennem Birkød øh, ved Lyskød til Højre, der var den tank, hvor det skete. De var de, der kan overalt, og så jeg vil give dig ret i, at det er der, ligesom øh, med ham terroristen øh, Hussein der. Der var jo politi overalt, det var der også her. De var overalt. Du kunne slet ikke køre nogle uden, du så en politibik. Men, men hvis man, Nedim, jeg har, har begået en forbrydelse, at jeg skal stikke af fra politiet. Jeg ved godt, du ikke... Du for det første aldrig har aldrig overfaldet mennesker med økser på, på den her måde, men, men altså kan man godt, hvordan, hvordan gemmer man sig, hvis, hvis man ved, at hele politiet er ud på jagt efter en? Kan man det? Men det kunne med ham, så, ikke? Jeg vil, jeg vil sige, at øh, det er svært at gemme sig for politiet, hvis de allerede ved, at de skal lede efter en. Jeg har jo prøvet tusind gange, hvor jeg kommer hoppe ud af en hæk og så skulle lige en normal mand, der bare kom gående øh, ned af gaden, hvor jeg er blevet stoppet alligevel. Øh, og at det er som om, de har en anden Lille instinkt end, end Ja, det forstår træ. jeg simpelthen Hvorfor du hopper ud af hækken? Nå, hvis du løber for politiet Og Nå. du godt ved, at her skal du ikke ligge for længe Fordi lige om lidt, så kommer politihunden Og den skal nok finde dig og Så skal du bare ligne en normal borger Så meget som muligt Og når du så hopper ud og har sved og grænet ned af din trøje og sådan noget øh, Altså, det er jo en ting Jeg har også prøvet en gang Hvor jeg bare går ud Og så føltes med, med en gammel mand Hvor jeg alligevel er blevet stoppet Hvor jeg bare tænker Hvordan fanden kan de sådan noget der altså, det må være politiet kan, men, men det, du kan ikke rigtig stikke af fra politiet, når det først laver en menneske. Dan Bjerg, der, har du været med til sådan noget, hvor nu er der en eller anden mand på fri fod, og ham skal vi have fat i? Altså, da du var i politiet? Ja, altså, måske ikke som øh, på denne her øh, menneskejagtig type, men, men, men jeg har været med til nogle, altså nogle af de her, hvor man har haft en eller anden farlig gerningsmand på fri fod, hvor man har sagt, ham skal vi have fat i nu. Altså, øh, jeg faktisk husker lige, da jeg startede i, i politiet, eller ikke ret langt efter, det var, øh, hvor der var denne her famøse sag øh, fra Indre København, hvor en taxichauffør var blevet dræbt og parteret, og der var ham her i Jaguar, der var på fri fod, og han var jo meget lidt genkendelig, han var en, en meget sort mand, og han var der billeder af overalt i, øh, i pressen. Og der det var, det var jævnligt sådan noget med, at øh, der havde folk set, altså, hver gang folk havde set en sort mand et eller andet sted, så havde de jo set jaguar, og øh, så, så... det vil sige, der er, man, der er det vidner, der, eller mennesker, der ringer ja, ind der der, siger, og siger, jeg tror, jeg har set ham, i leder efter på ja, Øre ja, eller, eller, eller i, i Bandersbrøjen eller et eller andet sted, ikke? Og, så, ja. så, og, og også med nogle af de lidt, hvad skal man sige, lidt, lidt mere farlige, øh, altså aktuelt farlige øh, gærningsmænd, altså de her, hvor det måske bande folk der har har dræbt en eller anden, og man ved, at jamen, de er på flugt, og der går måske rygter om på aflytning af den eller andet, med at de vil skyde sig fri, hvis de bliver anholdt, eller et eller andet, og man så... Og, og der ligger man jo også lige hælene på dem hele tiden, og så får man et tip om, de er i denne her lejlighed, eller de er i et eller andet boligområde. Og, og der er det jo også en. Det kan man også kalde en, en menneskejagt, men det er jo mere sådan, hvor der også foregår sådan et... et øh, et efterforskningsarbejde. Og men det, det, det er vel tid. altid en blanding af alt muligt andet efterforskning, der foregår, og det må vi jo gå ud fra, også, også sker i den her sag med øksemanden, at, at, at, at han blev jo for lukket dør. Så, så vi ved jo ikke, hvad der sker derefter, men, men at man efterforsker, så vidt man kan, men så er man vel også afhængig af, at der er både politifolk og vidner derude. Så, ja. så, så hvor begynder man at lede? Altså, her er en mand, han har gjort noget i birkerød, og så er han stukket af. Altså. Jo, men det er også derfor, at det, altså, jeg vil sige, det, det, det er ret svært at... Altså, hvis man skal gemme sig for politiet og gå under jorden og alt det her, så, så kræver det sådan, altså, det kræver et, et netværk, der hjælper dig eller passer ud. Altså, hvis du sådan... Ligesom ham her, som måske er psykisk ustabil, ikke har nogen penge, ikke har noget... Du kan også at han laver et, et, et fuldstændig... Uh, ja, vildt bankrøveri i... Hvad er det? Ringsted eller et Ringsted, andet sted? han går altså, ind og truer ja, med en kniv altså, og du, får 30.000. Og, og man kan sige, når, når du er sådan på et... Uh, på det niveau, hvor du er nødt til at gøre de der ting, så vil du blive fanget på et tidspunkt. Altså det, det andet der, det kræver, at der er folk, der holder dig skjult, og der er folk, der transporterer dig frem og tilbage, eller ud af landet, hvis man... Øh... Altså både steder, du kan gemme dig, men også især, fordi det er dyrt, ikke? Ja, og, der, og, og man oplever jo nogle gange de her, øh, altså også for eksempel rock bande. folk, som er på... På fri fod, ikke? Og så, så ved man, men så kører de... De ved godt, de bliver taget på et eller andet tid, men så har de sådan... Nu kører de ind, til de bliver taget, og så laver de flere røverier undervejs, og holder sig sjult og lægger i nogle sommerudsområder. Man, man kan også læse det i Jynkets bog, jo faktisk. Han fortæller også, hvordan han får hjælp af sine... Øh... Ja, det er jo et eksempel hans ja. hans første bog, i Mit ja, ja. liv. Den første af mit liv. Nå, ved I hvad, venner? Øh, vores tid er gået, så øh, vi må tale videre med nu i dag var det som altid Dan Bjergård, nede sammen mit navn er Marie Louise Toxvii, og ja, vi er her igen med nu. Tak for nu. Du lytter til Radio 27. Om lidt er der nyheder.